Goeiemorgen, terwijl het nog so vroeg in die nieuwe jaar is, wil ek ook baie graag vir u ‘n baie geseende en een baie gezonde 2021 toewens. Mag u in die jaar werklik ervaar hoe die Heere elke dag met u is en hoe die Heere vir u door alles wat ook al mag gebeur, hoe hy sel vir u vasthou in sy hand van liefde en vir u elke dag draag. Maar kom, ons word nou stil voor die Heere. Heere, u is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde, die Een wat is en wat was en wat kom, die Almachtige. Amen. Geliefd is ek groet u, genade en vrede vir u van God ons Vader en van die Heere Jezus Christus. En dit word die werkelijkheid in die lewe, die die krachtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou vir oogend saamlees in die Heerese woord uit, de Salom 139. Maar voordat ons lees, kom ons baie geërs ons hoofde en dan praat ons in die gebed met die Heere. Heer onse God en Himmelse Vader, paie dankie vir die wonderlike voorrecht om ook op hierdie weise vir ochend saam te kan wees in die heilige teenwoordigheid. En dankie Heere vir die woord, die woord waarin u self met ons praat. En waar ons nou met die geopende woord voor ons sit, wil ons vir ochend vir u kom vraa, praat asseblief met ons Heere. Ons, die dienstnechte, die dienstmaagde, die kinders, luister. In Jezus' naam. Amen. Ons lees dan nou uit Psalm 139 van af vers 1. Heere, Ie sien dwars dier my. Ie ken my. Of ek sit en of ek opstaan, Ie weet dit. Ie ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorblij, Ie bepaal dit. Ie is met al my paaie goed bekend. Da's nog nie een woord op my tong nie, of Ie Heere weet wat het gaan wees jy omsluit my van alle kante, jy neem my in besit, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waar jy in sou ek gaan om jy geest te ontvlug? Waar jy in sou ek vlug om aan jy teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is jy daar. Gaan lek in die dode ryk, is jy ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u rechterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die licht rondom my om 'n nacht te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nacht so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Ie het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil ie loof, want ie het my op 'n wonderbaarlike weise geskep. Wat ie gedoen het, vervol my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir ie verborge toe ek gevorm is, want niemand dit kon sien nie toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. Ie het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my levensdaab was in ie boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is ie gedagtes vir my, o God! Hoe machtig hulle allemaal! As ek hulle so wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hee. Ons lees tot so ver. Geliefdes, tydens die grensoorlog, moes ek ook as deel van my verplichte militêre diens, as kapelaan grensdienst gaan doen. En wanneer ek terugkijk na daarie tyd, sien ek sekeringe oor eenkomste tussen die grensoorlog, en die huidige situasie met COVID-19. Om maar net 'n paar dinge te noem. Ons is gewikkel in 'n stryd. Destyds teen 'n militêre mag. En vanweë die aard van die oorlogvoering was ons die hele tyd daarvan bewus gewees dat dat jy bedreig word deur eintlik onsigbare machte. Onsichtbare machte wat eindelijk op enige plek vir jou so kon voorlee, vir jou so kon aanval, vir jou so kon doodmaak. En thans is ons gewikkel in een strijd tegen een virus. Van vir die menslike oog weer een keer een onsichtbare vijand. Een onsichtbare vijand wat jou enige tyd kan bereik wat jou kan infekteer, wat jou kan siek maak, wat jou kan dood maak. Ons ervaar ook inperking. Nou op die grens kon jy ook net gaan daar waar jou bevelvoeder of wat die weer mag vir jou die opdrag gegee om te gaan of waar hy jou toegelaat het om te gaan. Tans word jou lewe beheer Dier die vlak van inperking wat, wat bepaal wat jy mag doen en wat jy nie mag doen. Waar jy mag gaan en waar jy nie mag gaan. Ons lei ook vanweer beperkte sociale kontak. Op die grens was dit so dat jy wel kontak gehad het met medesoldaten. Maar jy was ver van jou familie en van jou vriende af. Die enigste contact wat jy eindelijk met hulle gehad het was dier maar net vir hulle briewe te skryf. En dan het jy geweet, die oomlik is jy die brief pos, kon het vier weke en selfs langer vat vir die brief om hulle uit te kom. En nou, het ons wel contact met baie mense, met, vooral met behulp van technologie, ons cellfone, maar dit is beperkte fysische contact. En ek dink wat vir baie van ons die ergste is, dat jy nie kan uitkom, hulle by jy graag wil uitkom. En dan dink een mens vooral, aan familie en vriende wat by voorbeeld in die hospitaal is, of wat in ouwe thuis of in aftreeoorde is. Jy mag hulle nie gaan besoek nie. En dan is het natuurlijk ook so, dat baie van ons uit eie kese ook maar bly by die, by die streng maatreels, om ons self te beskerm mark, maar ook om ander mense te kan beskerm. Dan is het so, ons leef met ons zekerheid, en ons leef in vrees. To ons desuus op die grens was, het ons geweet, daar is so baie dinge wat met jou kan gebeur. Voertuigongelukke, skietongelukke, die kon in een hinderlaag ingelei word, jy kon een landmijn aftrap, jy kon aangeval word, jy kon in een kontaktsituasie beland, jy kon siek word, ek denk maar aan hoeveel van ons soldaten destijds bijvoorbeeld malaria of geelse gekry het. Alles dinge wat, wat jou hele leven kon omkeer, dinge wat jou kon doodmaak. En tans behalwe vir die gewone gevaar wat ons al eindelijk half aan gewoond geraak het, is dan nou hierdie virus. Hierdie virus wat op een of ander manier by jou kan uitkom. En nou hoor ons, sommige wat geïnfecteer is, toets positief maar, het geen symptome nie. Ander het weer net lichte symptome ander word weer rechtig syk, baie syk. En op hierdie stadium het duisende al gesterf. Want geliefd is, het is hierdie onzekerheid oor wat met jou kan gebeur. Hierdie vreese wat het meebring. En hierdie weg wegwees van jou mense. Wat gemaakt het dat ek destijds elke keer wanneer ek op die grens gekom het besalm 139 gelees het. Dat ek het sommer oor en oor tydens my stilte tyd gelees het en, en baie keer het dit dan gebeur dan hou ek so vir een paar dag op en dan gaan lees dezek het maar weer een keer. En as die van oogend vir my so vraag ma maar, maar hoekom het ek het gelees? sal so my antwoord wees, omdat die Heere in diepe salm vir my een paar dinge sê, wat ek graag wil hoor. Ja, een paar dinge, wat ons ook vandag, in ons huidige omstandighede, kan en moet hoor. En die eerste wat die diepe salm vir ons kon sê, Die Heere ken my. Die Heere ken ons. In vers 1 staan het so duidelik, Heere, Ie sien dwars dier my. Ie ken my. En dan in die volgende verse word het so eenvoudig en so duidelik gesê, Die Heere ken my. Die Heere ken my sit en my opstaan. Die Heere ken my gedagtes. ken my gedagtes. Die Heere ken al my omswerving, en ja, selfs daar waar ek van voorneme is om te gaan rus, al my paie is al my bekend. Die here ken ook al my woorde, selfs nog voordat ek hulle gesê het. En die rede waarom die Heere ons so ken is, in die eerste plek, omdat hy al weet is. Maar die tweede rede volgens vers 13 en verder is omdat hy ons gemaakt het. Daar die versies kom sê vir ons hoe so duidelik. Hy het ons gevorm. Hy het ons in die moederskoot aan mekaar geweef. Hy het ons op 'n wonderbaarlike weise geskip. Ja daar staan, toe al, ja nog voordat ons gebore was, was Ere elke been in ons, ons hele skelet, ons hele geramte, was al een onbekend geweest Toe al nog voordat ons gebore is, het hy ons al geseen. Ja, toe al nog voordat ons gebore is, was ons levensda in sy boek opgeskryf. So hy die eerste paar versies vroeg, kom sê vir ons so duidelik, die Heere ken ons. Die Heere ken vir ons dier en dier. En die tweede ding wat hy die besalm vir ons kom sê, is die Heere is alomteenwoordig. Nou verse 7 tot 12 kom spel het vir ons uit, as ek het baie kort kan saamvat. Een mens kan nie wegkom van die Heere sy teenwoordigheid nie. Daar staan, die Heere is in die hemel, en hy is in die dode reik. om dit te verstaan, moet ons in gedagte hou, die bybelse tyde die mense gegloe, dat as iemand sterf, dan daal hy af in die dode reik. So hier kom gebruik die, die psalm hierdie begrip, om vir ons te kom sê, dat die Heere is in die hemel, hy is met andere woorde daar boe, hy is in die hoogste hoogtes. Maar die Heere is ook in die doodereik, hy is daaronder, hy is in die diepste dieptes. En dan nadat hy hierdie vertikale lijn getrek het, kom en hy trek ook een horizontale lijn, as hy sê. Hy is ook in die ooste, en hy is in die verre weste en vat hy ons na nog een dimensie toe, dan sê hy, en hy is nie net daar waar het lig is, waar ons miskie nog so kon dink, ons om so kon sien nie. Ja, hy is selfs in die duisternis, daar waar ons met ons menslike oor die Heer nie kan sien nie, daar is hy. In die Nieuwe Testament word daar ook meer oor die Heerse teenwoordigheid by ons gepraat so bijvoorbeeld lees ons in Matthies 28, wat gebeur het, nadat die Heere Jezus gekruisig is, en hy toe gesterf het, en opgestaan het, ter wille van ons, om ons te verlos van sonde, en vir ons die eeuwige leven moontlik te maak, het hy voordat hy opgevaar het na die hemel, vir oulaas met sy disciples gepraat, en toe kom sê vir hulle daar in vers 20, en kyk, ek is met julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Kyk, ek is met jylle. En dan is my soebykie verder anblaai na 1 Korintheer 6 vers 19, en hoor ons die Heere sê daar vir ons, of weet jylle nie dat jylle lichaam, wat jylle van God ontvang het, een tempel is van die Heilige Gees, in jylle nie. Die Heilige Gees, in jylle nie. Wat oor ons hier? God is alomteenwoordig. Die Heere Jezus is by ons. Hy met ons. Die Heilige Gees is in ons. En wat sê dit vir ons? By sommige mense is die gedachte dat die Heere ons so deur en deur ken, en dat die Heere alomteenwoordig is, iets verskrikkelijk. Dit is vir hulle een onrustbarende werkelijkheid. Een verskrikking, omdat hulle besef, maar dan kan ek mos niks vir die Heere wegsteek, en daar is dan ons geen manier, hoe ek van die Heere af kan wegkom nie. Maar vir ons as sy kinders, vir ons as gelovig is, hoor dit eintlik 'n wonderlike vertroosting te wees veral so aan die begin van 'n onbekende nuwe jaar en veral dan ook te midde van die die wêreldwye pandemie en al die onsekerheid al die vrees en al die pijn en al die hartseer wat dit meebring om te dink te midde van dit alles die Here ken vir ons. Om te kan weet dat hy ken ons gedagtes, hy ken ons woorde, hy ken al ons weer. Dit beteken, voor die Heere hoef ons nie maskers op te sit. Nie. Voor die Heere hoef ons nie een front te gaan voorhou nie. Voor die Heere hoef ons nie te maak asof alles maar reg is en ons in beheer is nie. Hy ken alles. Hy ken ons hier die binnenkant. En ons kan maar met vrymoedigheid voor hom gaan buig, met al ons onzekerheid, en al ons vreese, en al ons vraag, al ons behoeftes, al ons nood, al ons bekommernis, Ja, ons kan voor hom gaan staan met al ons broosheid. En terwijl ons het doen, mag ons maar ons bekommernis in hom toe bring in gebed en smeking en met danksegging met die verwachting dat hy aan ons sy vrede sal gee. Sy vrede dat alle verstand te boven gaan. Ja, om te midde van dit alles te weet, dat die Heere is ook ooral. Hy is by ons in 2021 wanneer ons onzeker en wanneer ons bang en benauwd voel. Hy is by ons wanneer ons werk en wanneer ons inkomste bedreig word en dalk van ons weggeneem word. Hy is by ons, wanneer ons positief, so toets. Waarom dit kan weet, hy is ook by ons dierbares, ooral waar hy is, ook by ons dierbaar is in hylle huise, in die skool, en in die aftree die, die, die ouwe thuis, of waar van ons dierbares in die hospitaal is. Hy is by hulle ooral in ons land. Ja, hy is letterlik by hulle op elke plek in die wereld. Hy is by hulle in hulle huise, en wanneer die kinders weer skool toe gaan, dat is by hulle in die skool. En by hulle wat al oud geword het, en wat miskien in aftriehoorde in die oude is, hy is daar by hulle. En hulle wat miskien in hierdie tyd syk is en in die hospitaal, hy ook daar in die hospitaal. Hy is by hulle ooral in ons land, maar ook op enige plek in die wereld. Ja, op plekke waar ons nie eers kan uitkom nie. Daar is die here hy hylle. En kom ons onthou dit van jaar. En mag dit vir ons tot troos wees. Die here ken vir ons. En die Heere is alom teenwoordig. Hy is met ons, hy is in ons. Amen. ons vader wat in die hemel is, dankie dat ons verochtend uit die, die woord die versekering het, dat jy ons ken, dat jy ons door en door ken, en dat ons maar in ons broosheid, voor jy mag kom staan, diep afhankelijk, nederig, wetende, jy is ons hulp. Dankie jyre dat hy ook alomteenwoordig is, dat hy by ons is en in ons is, maar ook by en in ons dierbaar is. En daarom, waar hulle ook al vandag mag wees, dat ons hulle aan u kan optraal in gebed. En jyre, en baie dankie, dat ons hier vroeg in een nieuwe jaar, saam met die besalmdichter mag bid, doorgrond my oogod, doorgrond my hart, onderzoek my, sien toch my onderis raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Ook in 2021. Ons bid het in die naam van Jezus. Amen. Geliefdes, ek groet u nou met die oog op, die rest van 2021, met 'n een ouweerse sien. Die Heere is voor jou, om die pad gelijk te maak. Die here is langs jou, om in jou en sy arms toe te vou. Die Heere is achter jou, om die anvalle van die bose af te slaan. Die Heere is onder jou, om jou te dra as jy so val. Die Heere is rondom jou, om jou te beskerm. Die Heere is boekant jou, om jou te sien. Die Heere is in jou, om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie enige God is by jou. Van nou af tot in eeuwigheid.